Moarte pe vapor Povestire de Agatha Christie Colonelul Clapperton spuse generalul Forbes făcu prezentarea pufnind pe nas. Domnișoara Ellie Henderson s-a în față o șuviță din părul ei moale cărunt, căzându-i pe figură. Ochii ei negri și pătrunzători sclipiră cu o plăcere răutăcioasă. Ce bărbat cu o înfățișare soldățească! Remarcă ea cu o tentă malițioasă și-și aranjă la loc șuvița așteptând efectul. Soldățească! Explodă generalul Forbes. Își sucim ustața și se făcu roșul la față. E în nu-i așa?" murmură domnișoara Henderson, încoronându-și opera. Gărzi? Gărzi? Câte prostii! Tipul a fost pe scena teatrului de revistă. Asta-i. A intrat în armată și s-a dus în Franța să numere cutiile cu magiun de prune și mere. Hunii au lăsat să le cadă în mod accidental o bombă și el s-a întors acasă cu o ușoară rană la braț. Într-un fel sau altul a intrat la spitalul condus de Lady Carrington. Deci așa s-au întâlnit. Asta-i. Tipul a făcut pe eroul rănit. Lady Carrington n-avea bun simț, în schimb dispunea de grămezi de bani. Bătrenul Carrington se ocupase de muniții. Rămăsese văduvă numai cu șase luni în urmă. Individul ăsta o înfășcă imediat. Ea-i face rost de o slujbă la Ministerul de Război. Colonelul Clapperton. Puf, Pufni el. Și înainte de război a fost pe scena tatălui de revistă. Repetă domnișara Henderson, încercând să împace pe distinsul colonel cărunt clapperton cu comediantul cu nasul roșu care cântă melodii vesele. E adevărat," spuse generalul Forbes, am auzit asta, de la bătrânul Bessington, și el a auzit-o de la bătrânul Badger Cotrill, care o știe de la Snooks Parker. Sparker." Domnișara Henderson dădu din cap încântată. Asta pare să rezolve treburile," spuse ea. Un ușor zâmbet se ivi pentru o clipă pe fața unui omuleț așezat lângă ei. Domnișara Henderson observă zâmbetul. Ea era perspicace. Asta dovedea apreciere pentru ironia conținută de ultima ei remarcă, ironie pe care generalul n-ar fi bănuit-o niciodată. Generalul n-a observat zâmbetul. El își privi ceasul, se ridică și zise, Exerciții, trebuie să-ți păstrezi forma pe vas și ieși prin ușa deschisă pe punte." Domnișara Henderson se uită la omulețul care zâmbise, cu o privire încurajatoare care arăta că era gata să intre în dialog cu un tovarăș de drum. E energic, nu?" spuse domnul cel mărunt. Face în conjurul punții exact de patruzeci și opt de ori," îi explică domnișara Henderson. Ce bătrâmbăr fitor! Și se spune că sexului nostru îi place scandalul. Ce de politățe! Francezii sunt întotdeauna politicoși." Comentă domnișoara Henderson cu un ton oarecare interrogativ. Micul domn răspunse prompt. Belgian, domnișoară. O, Belgian. Hercule Poirot. La dispoziția dumneavoastră. numele îi răscolea ceva în memorie, sigur îl mai auzise înainte. Vă place călătoria asta, domnule Poirot? Să fiu sincer, nu. A fost o tâmpenie de a mă lăsa convins să vin. Detest marea, niciodată nu e liniștită. Nu, nici măcar un minuțel. Bine, dar trebuie să recunoașteți că e destul de calm acum. Poirot recunosc cu asta urmăind. Pe moment, da. De aceea simt că reînviu. Trebuie să mă intereseze din nou ce se întâmplă în jurul meu. De exemplu, felul divaci în care ați discutat cu generalul Forbes. Vreți să spuneți? Domnișoara Henderson se opri." Ercul Poirot se înclină. Metodele dumneavoastră de a scoate de la el chestia aia de scandal. Admirabile." Domnișara Henderson râsă fără jenă. acela la celălalt gărzi, știam că asta o să-l facă pe bătrân să spumege și să caște gura. se aplecă spre Poirot ca să-i facă o confidență. Recunosc că îmi place scandalul, cu cât este mai mare, cu atât mai bine. Poirot se uită gânditor la ea. Avea o siluetă subțire, bine păstrată. Ochii erau negri și pătrunzători, părul îl avea cărunt. O femeie de 45 de ani care era mulțumită să arate de vârsta ei. Eli răspunsă brusc. Știu, nu sunteți marele detectiv? Poară o confirmă. Sunteți amabilă domnișoară? Dar nu o contrazise. Ce palpitant, făcut domnișoara Henderson. Sunteți pe urme, cum se spune în cărți? Avem un criminal o secret în mijlocul nostru? Sau sunt indiscreta? Nici vorbă, nici vorbă. Îmi pare rău că vă înșel așteptările, dar mă aflu aici pur și simplu ca toată lumea pentru a mă distra. Spuse asta pe un ton atât de plictisit încât domnișoara Henderson râse. O, oh, bine, veți putea ajunge la țări mâine la Alexandria. Ați mai fost în Egipt?" Niciodată, domnișară. Domnișoara Henderson se ridică oarecum brusc. Cred că o să mă duc să fac exerciții ca generalul." Îl anunță ea. Poirot se ridică politicos în picioare. Ea îl salută din cap și ieși pe punte. O ușoară uimire se-i pentru o clipă pe figura lui Poirot. Apoi, un zâmbet, îi trecu pe buze, se ridică, își coase capul pe ușă și privi în lungul punții. Domnișoara Henderson se sprijina de balustradă, vorbind cu un bărbat înalt cu o înfățișare soldățească. Poirot zâmbi și mai mult. El se retrase în fumoar cu aceeași grijă exagerată cu care o broască testoasă se bagă în carapacea ei. Deocamdată era singură acolo, deși pe bună dreptate, și închipuia că asta nu va dura mult timp. Și n-a durat. Doamna Claperton, cu părul ei îngrijit, ondulat, protejat de plasă și silueta ei menținută prin masaje și dietă, îmbrăcată într-un costum sport elegant, a apărut prin ușa barului cu aerul sigur al unei femei care întotdeauna a capabilă să plătească prețul cel mai mare pentru orice ar fi avut nevoie. I-a spuse. John? O, oh, bună dimineața, domnule Poirot, l-ați văzut pe John? Este pe punte, madame, să-l opri cu un gest. Am să stau aici un minut. Se așeză într-o manieră de regină pe scaunul din fața lui. De la o distanță putea să arate de 28 de ani. Acum, în pofida machiajului exagerat, a sprâncenelor pensate cu delicatețe nu arăta de patruzeci și nouă cât avea, ci de 55. cinci. Ochii ei erau de un albastru deschis cu pupile mici. Îmi pare rău că nu v-am văzut la cina seară," spuse ea. A fost, bineînțeles, ceva ce aducea friptura. Precis, spuse Poarou cu convingere. Din fericire, sunt un marinar excelent," zise doamna Claperton. Spun din fericire, fiindcă cu inima mea slăbită, răul de mare ar însemna probabil moartea pentru mine. Aveți inimă slabă, madam? Da, trebuie să fiu extrem de grijulie, nu trebuie să mă obosesc prea mult. Toți specialiștii spun asta. Doamna Cleperton se ambalase să vorbească pe tema, pentru ea, fascinantă a sănătății sale. Jones, cumpul de el, se străduiește din răsputeri să mă împiedice să fac prea multe. Trăiesc atât de intens. Știți ce vreau să spun, domnule Poirot? Da, da. Îmi spune întotdeauna, încearcă să fii ca o plantă, Adelin. Dar eu nu pot, viața trebuie trăită, așa cred. De fapt am extenuat de tânăr în timpul războiului. Spitalul meu... Ați auzit de spitalul meu? Sigur că aveam infirmiere și asistente și tot ce trebuie, dar de fapt eu îl conduceam. A oftat. Vitalitatea dumneavoastră este minunată, dragă doamnă, spuse Poirot cu aerul ușor mecanic al unuia care dă o replică. Doamna Cleperton râsă strângărește. Toți îmi spun ce tânără sunt. E absurd. Niciodată nu încerc să pretind că am o zi mai puțin de 43. și trei." cu o candoare ușor falsă, dar foarte multor vine greu să creadă. Ești atât de viu aia, Adelin," îmi spun. Dar, de fapt, domnule Poirot, cum mai putea fi dacă n-ai fi viu?" Mort," răspunse Poirot. Doamna Clepperton se încruntă, răspunsul nu era pe placul ei. Își rise că omul încearcă să fie nostim. Se ridică și spuse cu răceală. Trebuie să-l găsesc pe John." Când păși prin ușă, își scăpă geanta. Aceasta se deschise și tot ce era înăuntru se împrăștie în Poară o să repezi galan să o ajute. Le-au trebuit câteva minute să adune rujuri, cutii de pudră, tabachiera, bricheta și alte fleacuri. Doamna Clapperton îi mulțumi politicos după care se duse pe punte și zise John?" Colonelul Clapperton era încă adâncit în convorbire cu domnișoara Henderson. Se răsuci și se îndreptă repede despre soția sa, se-a spre ea cu un aer protector, scaunul ei de pe punte era unde trebuia, n-ar fi mai bine. Purtarea lui era grijulie, plină de atenții gentile, evident o soție adorată, alintată de un soț iubitor. Domnișara Ellie Henderson privi spre orizont ca și cum ceva la el o cam dezgusta. Aflată în ușa fumoarului, Poirot îi privea, o voce răgușită, tremurată, spuse în spatele lui. I-aș declara război, femeie alea, dacă aș fi soțul ei." Bătrânul domn cunoscut printre cei tineri de pe vas sunt numele lipsi de respect de bunicul tuturor plantațiilor de cei tocmai intrase. Băiete, strigă el, adu-mă lui schimbare. schimare. Părusea să, să ia o bucată ruptă dintr-un bilet, un lucru uitat din interiorul genții doamnei Clepperton. O bucățică dintr-o rețetă, observă el, care conținea digitalina. O puse în buzunar cu gândul de a o restitui mai târziu. Da, continuă pasagerul cel în vârstă, o travă de femeie. Îmi amintesc de una ca asta în Puna. Era în 87." I-a declarat cineva război?" Întrebă Poirot." Bătrânul domn dădu din cap trist. La a băgat pe bărbațul mormânt într-un an. Clepărtă ar trebui să-și în fire. Prea-i dă nevestisi. Ia ține băierii lui Pungi." Răspunse Poirot pe un ton grav. Ha-ha," chicoti bătrânul, Ai pus punct." Ține băierii Pungi. Ha-ha." Două fete de dură buzna în fumoar. Una avea o față rotundă cu pistrui și părul negru răsfirat în dezordine, cealaltă avea pistrui și păr castaniu Ajutor, ajutor!" strigă Kitty Munei. Pem și cu mine o să-l salvăm pe colonelul Clepperton." De soția lui!" completă Pamela Crigan. Noi credem că el este adorabil și ea este groaznică, nu lasă să facă nimic!" exclamară cele două fete. Dacă nu era cu ea, îl acapărează de obicei femeia aceea, Henderson, care e destul de drăguță, dar teribil de bătrână. Iarăși înfugă, strigând printre chicote, ajutor, o să-l salvăm? Că salvarea colonelului Claperton nu era o vorbă de spirit izolată, ci un scop precis a devenit clar în acea seară, când Pam Krigan, de 18 ani, se prezentă la Ercul Poirot și spuse, urmăriți-ne, domnule Poirot. El urmează să fie luat de sub aripa ei și dus la plimbare la lumina lunii pe punte. Chiar în acel moment, colonelul Clepperton spunea, Îți ofer prețul unui Rolls-Royce. Doar e bun pentru o viață de om. Acum mașina mea... A mea, cred John." Vocea doamnei Clepperton era stridentă și ascuțită. El nu părut supărat de lipsa ei de delicatețe. Ori se obișnui să cu ea, ori... Ori se gândi poaros și începu să facă tot felul de speculații. Desigur, draga mea, mașinata. Clepperton se înclină în fața soției sale și termină ceea ce voia să spună perfect netulburat. Iată ce înseamnă un perfect gentleman," se gândi Poirot. Dar generalul Forbes susține că Clepperton nu e deloc un gentleman. Acum mă întreb." Cineva sugeră un bridge. Doamna Clepperton, generalul Forbes și un cuplu cu ochii de uliu se așezară să joace." Domnișara Henderson se scuză și ieși pe punte." Unde ți-e soțul?" întrebă generalul Forbes ezitând." — John nu joacă, zise doamna Clepperton. Îl plictisește foarte mult. Cei patru jucători de bridge începură să amestece cărțile. Pem și Kitty se îndreptară spre colonelul Clepperton. Fiecare luând luă decât un braț. — Veniți cu noi, spuse Pem. Pe punte. E luna. — Nu te prosti, John, spuse doamna Clepperton. O să răcești? — Cu noi nu o să răcească, spuse Kitty. Suntem fierbinți. Plecă cu ele râzând. Poiră observă că doamna Clepperton rămase mută cu primele ei două trefle. El plecă să se plimbe pe punte. domnișara Henderson să tea are de balustradă. Ea se uită în jur întrebătoare în vreme ce el se apropie de ea și examina expresia de pe față. Schimbără câteva vorbe, apoi de îndată ce cu ea întrebă. La ce vă gândiți? Poirot replică. Meditam la cunoștințele mele de engleză. Doamna Clepperton a spus. John nu joacă bridge. De obicei nu se spune. Nu știe să joace? Ia o consideră o insultă personală că nu joacă, presupun," spuse Elisec. Bărbatul ăla a fost un prost că s-a căsătorit cu ea." În întuneric, Poirot zâmbi. Nu credeți că e posibil ca mariajul să fie o reușită?" întrebă el neîncrezător. Cu o femeie ca aia?" Poirot dădu din umeri. Multe femei odioase au soți devotați. O enigma naturii. recunoaște că nimic din ce spune sau face nu pare să-l supere." Domnișoara Henderson se gândea ce să răspundă când vocea doamnei Clepperton zbură prin fereastra fumoarului. Nu, nu cred că mai joc. E aerul așa de îmbăxit aici. Mă duc să respir în voie pe punte." Noapte bună," spuse domnișoara Henderson. Mă duc să mă culc." Dispărut deodată. Poirot se îndreptă spre salon în care nu era decât colonelul Clepperton și cele două fete." El făcea trucuri cu cărți pentru ele și, observând exteritatea cu care amesteca și împărțea cărțile, porou și aminti de ceea ce povestise generalul referitor la cariera sa de pe scena unui teatru de revistă. Văd că vă plac cărțile, deși nu jucați bridge," remarcă el. Am motivele mele pentru care nu joc bridge," spuse Clepperton și zâmbetul încântătorii dispăru. Am să vă arăt, să facem un joc." Făcu cărțile rapid." Luați-vă cărțile, ei bine ce aveți." Râse de expresia uluita lui Kitty, își atală cărțile și ceilalți îl urmară. Kitty avea numai trefle, Poirot Cupe, Pem Carouri și colonelul Clepperton, Pici. Vedeți?" spuse el. Un om care poate să impartă împartă partenerului său și adversarilor săi orice cărți dorește, e mai bine să stea departe de un joc între prieteni. Dacă norocul e mereu de partea lui, s-ar putea spune lucruri neplăcute." Oh! exclamă Kitty, cum ați putut face asta? Totul părea absolut obișnuit." Iuța la mâinii înșală ochiul, spuse Poirot sentențios și surprinse schimbarea bruscă a expresiei colonelului. Era ca și cum își dădea seama că fusese dezarmat câteva clipe. Poirot zâmbi. Scandalul se înfățișase prin masca unui gentleman. Nava ajunsese la Alexa Andria în zorii dimineții următoare. Când Poirot termină micul dejun, le găsi pe cele două fete pregătite să coboare pe țărm. Vorbeau cu colonelul Clapperton. Trebuie să plecăm acum, îl îndemnă Kitty." Oamenii cu pașaport vor părăsi vasul imediat. Veniți cu noi, nu-i așa? Nu o să ne lăsați pe țări singure. Ni s-ar putea întâmpla lucruri îngrozitoare. Sigur, nu cred că e bine să vă duce singure, spuse Clepperton râzând. Dar nu cred că soției mele o să-i convină. Asta e foarte prost, spuse Pem. Dar ea poate să se odihnească cât de mult îi place. Colonelul Clepperton arăta puțin nehotărât. Evident, dorința de hoinări era puternică. Îl observă pe Poirot. Hei, domnule Poirot, mergeți pe țărm?" Nu, nu cred," răspunse Poirot. Să, să schimb două vorbe cu Adelin. se hotărâ colonelul Clepperton. Venim cu dumneavoastră," spuse Pem. Îi făcut cu ochiul lui Poirot. Poate reușim să o convingem să vină și ea," adăugă pe un ton grav. Colonelul Clepperton păru să-i placă ideea, arăta clar încântat. Haideți atunci amândouă," spuse el într-o doară. Poirot, a cărui cabină era chiar lângă cea a familiei Clepperton, îi urmă mâna de curiozitate. Colonelul Clepperton batu puțin nervos în ușa cabinei. Adelin draga mea, te-ai trezit? Vocea somnoroasă a doamnei Clepperton s-a auzit dinăuntru. O, la naiba, ce Eu sunt John. Ce-ar fi să mergem pe țărm? Nici nu mă gândesc. Vocea era stridentă și hotărâtă. Am avut o noapte foarte proastă. Am să stau în pat aproape toată ziua. Pem să băgă repede. O, doamnă Clepperton, îmi pare atât de rău. Voi am atât de mult să veniți cu noi. precis n-aveți chef? Absolut. Vocea doamnei Clepperton răsună și mai strident. Colonelul întorcea mânerul ușii fără niciun rezultat. Ce e, John, ușa e închisă, nu vreau să fiu deranjată de stiuarzi. Îmi pare rău, draga mea, îmi pare rău, v am numai ceva de pus pe mine. Ei bine, nu-ți dau, îl repezi doamna Clepperton. Nu mă dau jos din pat, pleacă, John, și lasă-mă puțin în pace. Sigur, draga mea. Colonelul se îndepărtă de ușă, Pam și Kitty lângă el. Să plecăm de îndată. slavă domnului că aveți pălăria pe cap. O, doamne, pașaportul nastre e în cabină. De fapt, e în buzunarul meu," început colonelul. Kitty l-a pucă de braț. Ura! Haideți acum!" Aplăcându-se peste balustradă, poaro îi urmări cu privirea pe cei trei care părăseau vasul. Auzi pe cineva resuflând încet lângă el și întorcându-se, o văzut pe domnișoara Henderson. Ochii ei erau ațintiți asupra celor trei siluete care se îndepărtau. Deci au plecat pe țăr." Zise ea constatativ. Da, merge și dumneavoastră." Observă că avea o pălărie de soare, o geantă și pantofii eleganți. Părea îmbrăcată să coboare pe țărm. Totuși, după o pauză extrem de mică, clătină din cap. Nu, cred că am să rămân la bord. Am o mulțime de scrisori de trimis. S-a întors și-l lăsă singur. Răsuflând din greu după turul său de dimineață, de 48 de ronduri ale punții, generalul Forbes îl lă locul. Aha! exclamă el când remarcă siluetele ce se îndepărtau. De ce ăsta jocul? Dar unde e, madame? Poiroui explică că doamna Clepperton va sta o zi liniștită în pat. Doar nu crezi asta, bătrânul luptător își închise un ochi tot cunoscător. Ea o să se scoale când nici nu te aștepți și dacă va descoperi că amărâtul a plecat fără permisie, vor urma replesalii. Dar pronosticurile generalului nu s-au adeverit. Doamna Clepperton n-a apărut la masa de prânz până când colonelul și domnișoarele sale au revenit pe navă la ora 4, ea nu apăruse. Poirot se afla în cabina sa și l-a pe soț bătând ușor vinovat la ușa cabinei. A auzit bătaia repetându-se încercarea clanței și în cele din urmă pe colonel cerându-i unui steward. Ascultă, nu primezi niciun răspuns. Ai vreo cheie? Poirot se ridică repede și ieși pe coridor. Vestea se răspândica fulgerul pe tot vasul. Îngroziți, fără să creadă că e adevărat, oamenii aflară că doamna Cleperton fusese găsită moartă în cușeta ei. Un stilă din partea locului îi strepunsese inima. Un șirac de mărgele de chihnimbar a fost descoperit pe dușumea cabinei. Zvonuri după zvonuri se succedară. Toți vânzătorii de mărgele care fusese lăsat să urce la bord în ziua aceea au fost adunați și chestionați. O mare sumă de bani dispăruse dintr-un sertar din cabină. Bagnotele fusese răgăsite. Ele nu, nu fusese răgăsite. Bijuterii valorând o avere dispăruseră. Nu fusese luată nicio bijuterie. Un stior fusese arestat și mărturisise că ar fi comis crima. Ce e din toate astea?" întrebă domnișara Eli, pândindu-l pe poaro. Fața era palidă și tulburată. Draga mea, doamnă, de unde să știu eu?" Cu siguranță știți," spuse domnișoara. Era seara târziu, majoritatea oamenilor se retreseseră în cabinele lor. Domnișoara Henderson îl conduse pe Poirot între două scaune de pe punte, în partea acoperită a vasului. Acum spuneți-mi." Îi comandă ea. Poirot o studie gânditor. E un caz interesant, conchisel. E adevărat că i s-au furat niște bijuterii valoroase?" Poirot dezaprobă din cap. Nu, nicio bijuterie n-a fost luată. Totuși o mică sumă de bani a dispărut dintr-un sărtar." Niciodată n-am să mă mai simt în siguranță pe un vas," spuse domnișoara Henderson cu un frison. Aveți vreun clu în legătură cu cele brute de culoarea cafelei care au făcut-o?" Nu," spuse Poirot, Întreaga afacere e cam stranie." Ce anume vreți să spuneți?" Bine, să luăm faptele." Doamna Clepărtăni era moartă de cel puțin cinci ore când a fost găsită. Niște bani au dispărut. Un șirac de mărgele era pe dușumea lângă patul ei. Ușa era închisă, cheia lipsea. Fereastra, nu hubloul, despre punte și era deschisă. Și? Întrebă femeia nerăbdătoare. Nu vi se pare curios ca o crimă să fie comisă în astfel de circunstanțe deosebite? Amintiți-vă că vânzătorii de ilustrate, cei care schimbă banii și artizanii de mărgele care au primit permisiunea să urce la bord, sunt cu toții bine cunoscuți de poliție. De obicei, Stuart ți închid și cabina, sub linie Eli. Da, pentru a preveni orice posibilitate de furtișag. Dar asta a fost crimă. La ce vă gândiți mai exact, domnule Poirot? Vocea era puțin întretăiată. Mă gândesc la ușa închisă. Domnișoara Henderson merită puțin. Nu vă nimic în asta. Omul a plecat pe ușa închisă, a luat cheia cu el, pentru a evita ca omorul să fie descoperit prea curând. Destul de inteligent din partea lui, pentru că n-a fost descoperit până la patru nu, domnișoară, nu înțelegeți nuanța. Nu mă miră cum a ieșit și cum a intrat. Pe fereastră. E posibil, dar e foarte îngustă și vă amintiți, erau oameni care treceau pe punte tot timpul. Atunci, pe ușă, spuse domnișoara Henderson nărăbdătoare. Dar nu vă aduceți aminte, domnișoară, că doamna Clepperton închisese ușa pe dinăuntru, o făcuse înainte ca domnul colonel să fi părăsit nava în dimineața aceasta. A încercat-o, într-adevăr. Deci, noi știam că așa este. Prosti. So ființe fi sau n-a închis-o ca lumea. Dar asta nu corespunde cu ce-au vorbit. Noi am auzit-o efectiv pe doamna Clepperton însă vorbind așa. Noi? Domnișoara Munei, domnișoara Crigand, colonelul Clepperton și cu mine. Eli bătu ușor din picior, nu spuse nimic pentru o clipă sau două, apoi pe un ton ușor iritat întrebă. Ei bine, și ce deduceți exact din asta? Dacă doamna Clepperton a închis ușa, putea să o și deschidă așa, cred. Exact. Poirot o privi luminându-se la față. Și știți la ce ne -ai conduce asta? Doamna Clepărtă a deschis ușa și l-a lăsat pe uciga să intre. Acum ar fi făcut-o ea pentru un vânzător de mărgele? El i-a obiectat. Poate nu știa cine e, poate că a bătut, ea s-a ridicat, a deschis, el a intrat cu forța și a omorât-o. Poirot o dezaprobă din cap. Din contră, ea stătea lungită pe pat când i s-a înfipt pumnalul în piept. Domnișala Henderson îl privi mirată. Care-i părerea dumitale? Îl întrebă pe neașteptate. Poirot zâmbi. Vedeți, se pare, nu-i așa că ea cunoștea persoana pe care a lăsat-o? Vreți să spuneți, zise domnișara, pe un tom puțin aspru, că ucigașul e un pasager de pe acest vas? Poară o cuvință. Așa par să indice faptele. Și ragul de mărgere lăsat pe dușumea era o pistă falsă? Exact. Furtul banilor? Exact. Urmă o pauză după care domnișara Henderson spuse încet. Doamna Clepărtă mi s-a părut o persoană foarte neplăcută și cred că nimănui de la bord nu i-a plăcut cu adevărat de ea. Dar nu era nimeni care să aibă vreun motiv să o omoare. Poate, cu excepția soțului ei, spuse Poirot. Doar nu credeți. Să opri. Toată lumea de pe vasul ăsta e de părere că domnul colonel Clepperton avea toate motivele să-i dea cu barda. Mi se pare că asta e expresia ce-o folosau. Eli se uită la el așteptându-l. Dar trebuie să recunosc, continuă Poirot, că eu nu am observat niciun semn de exasperare din partea bunului colonel. Ceea ce e mai important e faptul că are un alibi. A fost cu fetele toată ziua și s-au întors pe vas abia la ora patru. Doamna Clepperton murise deja cu multe ore înainte. Urmă încă o minută tăcere. Eli Henderson murmură. Credeți, deci, că e un pasager de pe navă? Poarodă două afirmativ din cap. Henderson izbucni deodată în râs, un râs sfidător, provocator. Teoria dumneavoastră e greu de dovedi, domnule Poaro, Sunt o mulțime de pasageri pe vasul ăsta? Poaron o din cap am să folosesc o expresie dintr-o poveste detectivistică de-a dumneavoastră. Am metodele mele, Watson. În seara următoare, la cină, toți pasagerii au găsit lângă farfuria lor câte o notiță bătută la mașină, prin care erau invitați să vină în salonul principal la 20.30. Când toți s-au adunat, capitanul a urcat pe platforma unde de obicei cânta orchestra și a început să le vorbească. Doamnelor și domnilor, știți cu toții de tragedia care a avut locieri, sunt sigur că doriți cu toții să cooperați pentru a-l aduce pe făptuitorul acelei crime murdare în fața justiției. Se opri și tu și. Îl avem cu noi la labor pe domnul Ercul Poirot, care vă e probabil cunoscut tuturor ca un om care are multă experiență în asemenea treburi. Sper să ascultați cu atenție la ceea ce o să vă spună. În acest moment, colonelul Clepperton, care nu fusese la cină, intră și se așeze lângă generalul Forbes. Arăta ca un om copleșit de tristețe, cât uși de puțin ca unul care se simțea ușurat. Ori era un foarte bun actor, ori fusese atașat într-adevăr de soția sa dezacreabilă. Domnul Hercule Poirot spuse capitanul și coborâ. Poirot locul, arăta caragios așa plin de importanță, cum se înfățișa auditoriului. Domnilor și doamnelor, începu el, e foarte amabil din partea dumneavoastră că aveți bunătatea să mă ascultați. Domnul capitan v-a spus că am oarecare experiență în aceste treburi. Am, e adevărat, o mică idee personală în legătură cu modalitatea de a da de capăt acestui caz deosebit. Făcu un semn și un steward înainte și dădu un obiect voluminos în form învelit. Ceea ce am de gând să fac s-ar putea să vă surprindă puțin, îi avertiză Poirot. O să mă considerați excentric, poate nebun. Cu toate acestea vă asigur că în spatele nebuniei mele există ceea ce voi englezii numiți o metodă. Ochii se iei întâlnire doar o, într-o clipă pe cei ai domnișoarei Henderson începu să dezvelească obiectul acela mare. Am aici, domnilor și doamnelor, un important martor care știe cine a omorât-o pe doamna Clepperton. Comună dibace de dulau o parte și ultima bucată de pânză, lăsând să se vadă obiectul ce fusese acoperit, o păpușă de lemn aproape de mărimea naturală îmbrăcat într-un taior de catifea cu guler de dantelă. Acum martor, spuse Poirot și vocea ei se schimbă subtil. Nu mai părea străină, era în schimb o engleză curată cu o ușoară inflexiune tipic londoneză. Poți să-mi spui, repet, poți să-mi spui ceva despre moartea doamnei Clapperton. Gâtul păpușii se mișcă puțin, maxilarul de lemn de jos căzu și se auzi vocea stridentă în alta unei femei care spunea. Ce e John? Ușa e închisă, nu vreau să fiu deranjată de stiorzi. Se auzi un țipăt, un scaun răsturnat, un bărbat se ridica, clătinându se clătinându-se cu mâna la gât, încerca să vorbească, încerca, apoi deodată trupul său pălusă se încovoie. Căzu cât era de lat. Era colonelul Clapperton. Poirot și doctorul Navei se ridicară în picioare de lângă trupul nemișcat. Mă tem că a murit. Inima, spuse doctorul. Poirot dădu din cap. Șocul de a și văzut trucul descoperit. Se întoarce spre generalul Forbes. Dumneavoastră generală mi a dat un indiciu prețios menționând teatrul de revistă. M-am m-am gândit și apoi mi-a venit ideea. Presupunând că înainte de război, Clepperton a fost un ventriloc vist... În acest caz ar fi fost perfect posibil ca trei oameni să audă pe doamna în vorbind din outru cabinei când de fapt ea era deja moartă. Eli Henderson se află lângă el. Ochii erau negri și îndurerați. Știați că avea inima slabă? Întrebă ea. Am bănuit. Doamna Clepperton spunea că suferă de inimă, dar m-a frapat faptul că părea tipul de femeie care îi plăcea să fie crezută bolnavă. Am găsit o bucată dintr-o rețetă cu o foarte puternică doză de digitalină pe ea. Digitalina e o doctorie pentru inimă și nu putea fi a doamnei clepărtan, deoarece digitalina dilată pupilele ochilor. N-am observat niciodată așa ceva la ea, dar când m-am uitat la ochii lui, am văzut semnele imediat. Eli murmură. Deci v-ați gândit că s-ar putea termina în felul acesta? Cea mai bună soluție, nu credeți, domnișoară? Spuse el cu blândețe. Ochii se umplură de lacrimi. Ea spuse. Ați știut. Ați știut tot timpul că-l iubeam, dar n-a fost pentru mine, din cauza fetelor acelora, tinerețea, Eu, Dar sunt sigură că așa a fost, când ați ghicit că era el." Avea o stăpânire de sine așa de perfectă," spuse simplu Poirot. Oricât de exasperantă era purtarea soției sale, nu părea niciodată să-l afecteze. Asta însemna că se obișnuise într-o așa măsură încât îl lăsa indiferent sau bine. Am hotărât că e cealaltă alternativă și-am avut dreptate." Și apoi a mai fost și insistența asupra talentului său de scamator din seara anterioară crimei, de care pretindea că nu se folosește. Dar un om, cum era Clepperton, nu renunță la talentul său. Trebuie să fie un motiv. Atâta timp cât oamenii credeau că fusese un scamator, era puțin probabil să-l consideră un ventriloquist. Și vocea pe care am auzit-o, vocea doamnei Clepperton. Una dintre stioardese avea o voce asemănătoare cu a ei, am făcut-o să se ascundă în spatele scenei și am învățat-o cuvintele. A fost un truc, un truc crud, strigă Eli. Dezaprob crima, spuse Hercule Poirot. Sfârșit. Ați ascultat povestirea Moarte pe vapor de Agata Cristi din volumul Poirot Cazuri Rezolvate. A citit Florina Drăgan, iunie 2001.